گران محترم اور جن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاعت رو تاو خوشاله تھا محترم او ډیر وخت نه ستاسو په خدمت کې یو سردار علی اتر فروښ لګیا دې ریکارڈینګ کې د دواګانو محتاج ایمان سوال په خلکو دواګانو کې کوي چې الله زموږ خیره فاطمه په ایماني او الله مغناونه معاف کی 0313 5088 087 غوري سبق لمو مصنف رحم اللہ وی الباب الاول الخبر وفیه ثلاثت فصول پدی کدری فصل ندی الفصل الاول تقسیم الخبر بالنسبت لی اصوله الینا تقسیم ده خبر پدی نسبت چی دارا رسی دلی مونگتا وفیه مبحثان پا دیکی دو بحث الفصل الثانی تقسیمات خبر ال دریم فصل کی تقسیمات دی ده خبر آحاد اپ آگی دو بحث او درین فصل خبر ال الخبر الاحاد چې مشترک دی بین مقبول والمردود په دې دو دوه مباحثونه دي وای فصل اول په د غدریو فصلونو کې چې تقسیم د خبر د نسبت لی اصول له لنا په دی نسبت سره چې دا حدیث مغترر رسیدلې په دې کې دوا بحثونه دي المبحث الاول الخبر المتواتر خبر متواتر څه ته وای او مبحث ثاني خبر الاحاد خبر واحد څه ته وای تمهيد وينقسم الخبر بالنسبه لاصوله الى قسمين تقسيمي خبر پا نسبت درار سیدود دی سر مولد و قسمونو تا فا انکان لہو کوید دی خبر و حدیث دپارا طرق دمرا طرق چی غیر محصوروی بی بیعدد معین پیوعدد معین سر نفا هو المتواتر دیتا متواتر وید وإن كان له طرق محصورة او کدی د پاره محصور شمیر وی به عدد معین په عدد معلوم سرا فهو الاحاد ندی تا احد وی ولکل منهما اقسام وتفاصيل ده هر یو د پاره د ذوی قسمونه دی او تفصیل له ساذکرها سا زرد چیز ذکر کوم به اودا به فراخ کوم ان شاء الله تعالی بمبحسینی وهما المبحث الاول الخبر المتواتر تعریف د خبر متواتر سوی لغتن دا صیغه د اسم فاعل دا او مشتق د تواتر را او تواتر سوی اتتابعو اے پیدر په تقولو توی تواتر المطور ایتا تابع نزولو پیدر پہ پی باران رو وریدو پیدر پہ پی سوشو قردین اب منر آغلی پا گس لاس چی سوکتا کیا ہوئی نو حدیث مشکات کراروان میں گس لاس بانی قرد تا صداتون طالبات و لباو طالبات وورید پا گس لاز ده تاکیان حدیث که من رو دوی نقصان رسائی پیغمبر علیہ السلام چې سن شران منع کلیه که نقصانی دنیاوی دیر نقصانات وی نگور کما داسی وکل که دا داسی می وکل د دین دا اللہ حبیب منع کلیه کشی پا خبره گس لازمانی با تاکیان وی پا خیل اسوال ایشی دادی یون نوی خبر از نوی خونو زنو خون. لکه پروا دیږي کنه خو نه وی دا استلاقه حديث متواتر ستوي ما رواه عدد كثير وي هغه دي شريوايت کړي عدد كثير تحيل العاده ګران گنی عادت موافقت دد بی پدروغو او دیکی گو رس عادت شرف نکو لگتا سوچی دی خود بکیو اگه کم دا گشان تعریف ایمانا ددی تعریف سوا اے هو الحدیث وو الخبر اللذی دا متواثر حدیث او خبرات یروی فی كل طبقه چه روایت کی په هر یو طبقه درواته کی من طبقات سندې ه د طبقات د سند د دین رواتون کثیرون راویان ډیر یحکم العقل عاده فی سلک العقل عاده باستحاله ان یکون وَمَا حَالُ وَالِي الْغَرَانِ وَالِي دِيدِي يَكُونَ أُولَئِكَ الرَّوَاتِ شِوِ دِدارَاوِيَان قَدِ اتَّفَقُوا چې د د اتفاق راغلي علي اختلاق هغدا خبر په دروغ جوړولو د خبر دا حدیث متواتر داغي تعریف شو شروط د دې سری وي تبينو من شرح التعريف د شرح د تعريفنا ان التواتر لا يتحقق في الخبر چې تواتر نصابتيگي په خبر کې لا بشروطن اربعه مگر پسلول شرطن شرا وهي غدا دي ودا دي عن يريه كثيرن... عدد كثير چه د دې روایت پکړې یو ډېر لوی عدد د رجالو وقد اخت... اختلف في اقل الكسراء على اقواله پکه موليده دې روایت کې اختلاف د غنا قوالې والمختارنه 10 اشخاص نه؟ کم نہ کم بلشوي د سیوا والي که په څونو زورګونی څخه خبره نشتا مختار سده چې کم نه کم بسوي لس پي په هارا طبقه کې با کم نه کم لسو کسانو لس رواتو د دې حديث روایت کړی زم شرط ان تو جده هذه الکثرت فی جميعت وبقات السند دا کثرت در رواتو پټولو طبقات د سند کې موجود وي اغه موږ له حدیث پهلسو یا پيزو یا پيزل سو واسه تور ارسته طبقه کې بکثرت روات وي دریم شرط څه ده چې عادت بدا خبره ګران نه غني او هم علل کذق د موافقت په درو سلورم شرط دا دی یكونا دا چیوی با مستند و خبرهم الحس ای؟ آغا دلیل او مستند و تکیاد خبر د با حس وی ای؟ حس سری که سمعنا ای؟ وی با منگا و ریدری و رئینا منکتری و لمسنا منگ دا شیم سکڑه و اما انکانا مستند و خبرهم العقل ای؟ که عقل وی قل القول بهدوء العالم ايو عالم حادثه فلا يسمى الخبر حين ين متواترا ايه بیا ورث متواتر نه وي کوش په دې خبرو کو پینش وي حکم د خبره متواتر سره د متواتر يفيد العلم الضروري فائدہ کئی علمی ضروری ہے علمی ضروری ہے تو علمی یقینی او علمی یقینی سے توی اللذی از طرل انسان اگر چی مجبورہ کئی انسان تصدیق تفدے بانے تصدیقا جازم تصدیق مضبوط کمن یشاہد علم رب نفسی ہے لکسو کیا شئی گوری ویدہ اسمان دے اتوالوین دا خو اسمان دے فائنہو لا اتردد فی تصدیقی چته شه ګورې نو دلته څه تردید د غی په تصدیق کې نشته فکذلک الخبر المتواتر ددارنګه خبره متواتر ده لذالك کان المتواتر كله مقبول وی با حدیث متواتر ټول مقبول ولا حاجته اله البحث عن احوال رواته حاجت بنوي بحث تا د احوال د رواتو ده دینا د نورم په کار دی او بیا کوشش کوي ان شاء چې دا سبق په خپل وخت شروع کیږي یا درس پرځي کم از کم یو ایم چې درس واستو وي څه وخت شروع کیږي سبقونه درس کی. چې